Tingshuset, matsal. Inledningsvis i början av 1900-talet var flottarna själva ta med sig mat, ofta fil och bröd eller kolbulle kanske. En slaktare och en bagare kom ibland över till tön för att sälja mat till flottarna, som annars får inhandla övriga råvaror hos bönderna i närområdet. De kan även fånga fisk i elven. Byggnaden i bakgrunden det är det forna tingshuset som har stått in i Kalix och det kom hit under 30-talet precis som de andra arbetarbostäderna. Under 30-talet så växte flottningens verksamhet här i elven ganska betydande och då behövdes också mer människor och mer, mer som kunde övernatta så alla byggnader som kom hit arbetarbostäder. De krävde också att, att man hade en matsal. Så tingshuset här blev ju deras restaurang kan man säga. Och här, här gav man då lunch. Man, man börjar klockan fem på morgon Och sen så lagar man mat så man kunde ta sig ut på jobbet. Och sen så hade man ju på eftermiddagen också en... Man hade dubbla luncher. Morgonmålet och sen så var det en lunch och sen så var det ett kvällsmål och så innan man gick och la så fick man också mat och det bodde uppe på vinden här så bodde då flera stycken kvinnor som en kockar då med som ansvarade för, för maten till, till de alla arbetarna som han alltså. så det var ett, ett dygnet runt jobb att sköta om att ordna mat till alla här och på den södra gaven av det här huset där där berättas det att där rensar man fisk, men tydligen så fick man väldigt mycket fisk från eh, de olika fiskare i kusten. Men, då lagar man mat på, på man åt mycket fisk alltså. Ja, är vi inne i matsalen här. Och eh, här har ju då museet eh, restaurerat och gått in och byggt upp en utställning i den här matsalen som eh, det finns ju alltså upprättat en vårdplan för hela Vassholmen sedan 80 talet till och med och då är det kommunens ansvar att följa det här och, och vårda det här och i dagsläget så, så är det den här utställningen som, som finns, e, dessutom så är det i byggnaden då ett hammarkafé försöker man ha samtidigt.